Agonie și extaz pista 42 Într-o mapă de pe o bancă, găsise schița unui nud bărbătesc văzut din spate cu brațele și picioarele întinse. Nimeni nu redase un trup bărbătesc în felul acesta, atât de copleșitor, de viu și de convingător. Era încredințat. Leonardo făcuse și el disecții. Trase banca în fața celor trei siluete și se adânci în copierea lor, apoi părăsi biserica mai domolit. Dacă Consiliul Lucrărilor îi încredința comanda lui Leonardo, cine i-ar putea nega îndreptățirea? Putea el să-și dovedească posibilitățile creatoare doar cu cele câteva vești despre Bacchus și Pieta, care abia începuseră să-și facă loc spre nordul țării? Leonardo respinse însă lucrarea pe motiv că disprețuia sculptura în marmură ca fiind o artă înjositoare bună doar pentru meseriași. Auzind vestea, Michelangelo fu cuprins de o vie tulburare. Era bucuros că blocul Duccio rămăsese liber și că Leonardo da Vinci se afla în afara întrecerii. Dar nu trea un fel de dușmănie împotriva acestuia pentru afirmațiile lui disprețuitoare pe care toată Florența le prinsese și le repeta. Într-o noapte, se sculă fără a mai aștepta să se lumineze, se că în grabă și o lua aproape în fugă pe via del Proconsolo, pustie la ora aceea, până la atelierul domului, unde se opri lângă coloană. Primele raze ale soarelui se reversau pieziși peste marmură, proiectând umbra omului din fața ei în sus, pe toată lungimea coloanei, de peste cinci metri și jumătate, împrumutându-i proporții de uriași. Își ținu respirația și în minte i veni imaginea lui David, așa cum îi cunoștea povestea din Biblie. La fel, gândi el, trebuie să se fi simțit David în dimineața aceea în care a pășit înaintea oștilor, ca să-l înfrunte pe Goliat. Iată așadar ideea, un uriaș care să simbolizeze Florența. Se întoarse acasă și reciti încordat capitolul despre David. Zile în șir desenă din memorie siluete bărbătești, urmărind să realizeze un David demn de legenda biblică. Supuse desen după desen întâi vechii sale cunoștințe de la Palatul Medicii, gonfalonierul Soderini, apoi Breslei Lânarilor și Consiliului Lucrărilor Catedralei. Dar fără niciun rezultat. Era istovit. Se simțea arzând de dorul marmurii. Capitolul 2 Tatăl lui îl aștepta așezat într-un gilț de piele neagră din salonul aflat în fundul apartamentului. Ținea pe genunchi un plic care tocmai sosise cu poșta de la Roma. Michelangelo îl deschise cu un cuțit. Înăuntru se aflau mai multe foi scrise mărunte de mâna lui Jacopo Gali, care îi aducea la cunoștință că era gata să obțină semnătura cardinalului Picolomini pe un contract. Totuși, trebuie să te previn, scria Gali că nu este nici de cum felul de lucrare pe care ți-o dorești sau o meriți. Citește-mi repede scrisoarea strigă Lodovico cu ochii lui Chihlimbarii întunecați, aprinși de plăcere. Chipul lui Michelangelo se alungi când află că trebuia să cioplească 15 statuete mici care se încapă în firidele strâmte ale unui altar tradițional făcut de Andreea Brenio, toate 15 complet înveșmântate. Desenele trebuiau aprobate de cardinal, iar statuile sculptate din nou, dacă odată terminate, n-ar fi fost pe placul sfinției sale. Plata, 500 de educați. Se mai adăuga că Michelangelo nu putea încheia niciun alt contract timp de trei ani, la sfârșitul celui de-al treilea an, ultima statuietă urmând să fie terminată. Lodovico și încălzi mâinile în dreptul pieptului de parcă acesta ar fi fost o sobă. 500 de ducați de aur pentru trei ani de lucru. Nu e chiar atât cât ai câștigat la Roma, dar împreună cu chiriile pe care le primim aici, ne putem asigura un trai modest. Nu te bizui chiar pe toți, tată. Marmura trebuie să o plătesc eu. Iar dacă statuile nu-i plac cardinalului, trebuie să le refac sau să sculptez altele noi. Dar de când nu ești tu în stare să mulțumești un cardinal? Dacă un bancher iscusit ca Gali e gata să garanteze că tu faci cele mai frumoase statui din Italia, de ce am fi noi atât de neghiobi să ne facem griji?" Cât de arvună!" Cine dă la timp, dă de două ori." Nu dă nimic înainte." Dar cu ce bani și închipuie el că o să cumperi materialele? Sau crede că poți să iei bani de la mine?" Nu, tată, sunt sigur că știe el mai bine." Slavă Domnului! Galii trebuie să treacă neapărat în act obligația de a-ți se plăti o arvună de 100 de ducați de aur înainte de începerea lucrării. Atunci suntem la adăpost. Michelangelo se prăbuși într-un scaun. Trei ani de migăli falduri și nici o singură sculptură după voia mea. Sări din scaun, străbătu în fugă casa și ieși trântind ușa după el. Apucă pe scurtătura de pe lângă Bargelo și piața San Firenze, printr-o stradă laterală și răzbi în lumina orbitoare a pieței signoriei. Ocoli un morman de cenușă mărunt așezat acolo în puterea nopții de credincioși, pentru a cinsti locul unde fusese ars Savonarola și se îndreptă spre treptele ce duceau în curtea signoriei. În stânga se afla o scară de piatră pe care o urcă sărind câte trei trepte deodată, după aceea intră în impunătoarea sală de adunări, cu tavan înalt, unde se ținau întrunirile Consiliului Florentin, largă cât să cuprindă o mie de inși. În vasta sală nu se afla nimeni. Nu se găsea alt mobilier decât o masă și vreo douăsprezece scaune așezate pe un podium în fund. Se îndreptă spre ușa din stânga care răspundea în încăperile ce fuseseră din totdeauna ocupate de podesta, funcție pe care o îndeplinise prietenul său, Gian Francesco Aldovrandi, și pe care o ocupa acum Piero Soderini, ultimul din șirul de 16 membri ai familiei Soderini, care fusese toții gonfalonieri ca și el. Fu primit îndată în biroul lui Soderini. Era o încăpere bogată pe colț, dominând piața și acoperișurile celei mai mari părți din Florența, împodobită cu lambriuri de lemn de culoare închisă, cu un tavan larg pictat cu crinii Florenței. În unei mese masive de stejar ședea primul magistrat al Republicii. Cu prilejul ultimei sale călătorii la Roma, Soderini aflase de la colonia florentină despre Bachus și fusese condus la Sfântul Petru ca să vadă statuia Pieta. Benvenuto, murmură Soderini. Ce te aduce la reședința cărmuirii în această caldă după amiază? Necazuri, gonfaloniere, răspunse Michelangelo. Dar bănuiesc că nimeni nu urcă până aici ca să-și descarce bucuriile. De aceea și stau la o masă atât de lată, ca să poată ține toate necazurile Florenței. Le țin mai mult umerii dumneavoastră. Soderini? Își strânse capul între umeri într-un gest de dezaprobare. N-avea nici de cum un cap frumos. La 51 de ani, părul său blond, acoperit cu o de formă ciudată, era de un alb decolorat. Avea o bărbie lungă și ascuțită, nasul coroiat, pielea gălbejită, sprâncenele neregulat arcuite deasupra unor ochi căprui, blânzi, lipsiți de trufie sau viclenie. Florența spunea că Soderini avea trei însușiri care nu se găseau în manunchiate în niciun alt oscan de pe vremea aceea. Era cinstit, deschis, și avea puterea de a convinge taberele potrivnice să conlucreze. Michelangelo îi vorbi lui Piero Soderini despre comanda oferită de Picolom Mini. Nu mă atrage această lucrare, Gonfaloniere. Aștept ca pejăratec să făuresc uriașul. Nu puteți sfătui Consiliul Domnului și preas la lânarilor să se hotărască asupra concursului? Dacă nu îl câștig, cel puțin îmi iau gândul. Atunci aș primi comanda lui Piccolomini ca pe un lucru de care nu pot scăpa. Răsuflă greu. Soterinii îl privi cu blândețe peste masa largă. Nu e timpul potrivit să grăbim lucrurile. Suntem sleiți din cauza războiului cu Piza. Cezar Borgia amenință să cucerească Florența. Aseară, signoria l-a cumpărat cu bani. 36 de mii de de aur anual pe timp de trei ani, drept simbrie în calitate de conducător suprem al forțelor florentine. Ticăloșie, făcu Michelangelo. Soderini se făcu acojiul la față. Mulți rută mâna pe care ar vrea să o vadă tăiată. Orașul n-are de unde să știe cât va mai trebui să-l plătească pe Cezar Borgia. Toți acești bani trebuie aduna signoriei de către bresle, așa încât îți dai seama de ce breas la nu e gata încă să discute despre concursul de sculptură. O tăcere plină de încordare se lăsă între ei. Poate că ar fi mai bine să te lași atras de oferta lui Piccolomini, îl sfătui Soderini. Michelangelo Gemu Cardinalul Picolomini vrea să aleagă toate cele 15 subiecte. Nu mă pot apuca de lucru până ce nu aprobă schițele. Și ce plată? 33 de ducati de statuietă. Asta mi-ajunge doar ca să-mi plătesc chiria să cumpăr materiale. Cât e de când ai mai ciopli marmură? Mai bine de un an. Dar de când ai câștigat ultimii bani? Mai bine de doi. Buzele lui Michelangelo tremurară. Nu mă înțelegi. Altarul acesta a fost făcut de Brenio. Toate statuietele trebuie să fie înveșmântate din cap până în picioare, pe lângă că trebuie să încapă în câteva nișe întunecoase, de unde se vor vedea ca niște naturi moarte țepene. Cum pot să irosesc trei ani buni din viață, încărcând altarul și așa prea ornamentat al lui Brenio cu și mai multe ornamente? Strigătul său disperat stăruiu apăsător asupra camerei. Ce trebuie să faci azi, fă astăzi," spuse Soderini, încercând să-l domolească. Mâine vei fi liber să faci ceea ce trebuie să faci mâine. Noi am fost să-l cumpărăm pe Cezar Borgia. Pentru tine ca artist e la fel ca și pentru noi cârmuirea. O singură lege are întâietatea, aceea de a supraviețui." La Santo Spirito, starețul Bichelinii, așezat la masa din biroul lui căptușit cu manuscrise, își dădu hârtiile la o parte. Ochii îi scânteiau în dărătul ochelarilor. A supraviețuit, da, dar în ce fel? Să viețuiști ca animalele? Rușine! Michelangelo, acel Michelangelo pe care l-am cunoscut acum șase ani, n-ar fi gândit niciodată mai bine un lucru mediocru decât deloc. Asta e josire bună pentru talentele mărunte. Sunt de aceeași părere, părinte. Atunci nu primi comanda. De ce este mai bun în tine sau nu da nimic. În linii mari aveți dreptate, dar în cazul de față cred că Soderini și tata au dreptate. Nu există în linii mari și în linii mici, strigă starețul indignat. Nu există decât un anumit număr de ani hărăziți de Dumnezeu în care poți să lucrezi și să te realizezi. Nu irosi. Michelangelo Michelangelul lăsă capul în jos rușinat. Dacă îți vorbesc ca un dascăl, Făcut starețul domol, e din pricină că, și te rog să ții seama de asta, e de datoria mea să mă îngrijez de firea ta. Michelangelo ieși în lumina strălucitoare a soarelui de afară, se așeză pe marginea fântânii din piața Santo Spirito și se stropi cu apă rece pe față, așa cum făcuse nopțile când ieșea din camera mortoare. Gemu cu glas tare. Trei ani, Dio mio! Întors la atelier, granacii abia dacă l-ascultă. Fără lucru, Michelangelo, ești cea mai mare nenorocită creatură de pe lume. Ce are a face dacă trebuie să cioplești statui plicticoase? Cea mai proastă lucrare a ta va fi mai bună decât cea mai bună lucrare făcută de oricare altul. Tu poți să nebunești omul, mă jignești și mă măgulești dintr-o singură răsuflare. Granacii râse. Fă și tu atâtea dintre statuiete câte ai să ai timp să faci și pe urmă nu va fi om în Florența care să nu te ajute să tragi siena pe sfoară. Să trag pe sfoară un cardinal? Granacci deveni serios. Încerc să privezi realitatea în față. Vrei să sculptezi? Ergo, primește contractul picolominii și dă-ți toată silința. Dacă între timp se va ivi ceva mai bun, ai să lucrezi ceva mai bun. Vinosei să masa cu mine și cu membrii clubului. Michelangelo clătină din cap. Nu. Capitolul 3 Se întoarse la planșeta lui de desen, la schițele pentru Madonna comandată de frații Muscron, la încercările de a pe hârtie siluetele sfinților din comanda Picolominii. Dar nu se putea gândi la nimic altceva decât la coloana Ducio și la David Uriașul. Se trezi citind cartea a lui Saul, capitolul 16-17. Între timp, Duhul Domnului s-a depărtat de la Saul și un Duh rău se abătua asupra lui și nu-i dădea pace. Când Saul zisa, căutați-mi un meșter al harfei și aduceți-l la mine, unul dintre slujitorii lui a răspuns, chiar eu am întâlnit un asemenea om meșter în harfă, pe fiul lui Isai, Betlemitul. Evitează și voinic, îndemânatic în luptă și iscusit la vorbă și frumos la chip și Domnul este cu el. Ceva mai târziu, când Saul îl întrebă pe David dacă face o faptă înțeleaptă înfruntându-l pe Goliat în luptă, David răspunse, Stăpâne, pășteam oile tatălui meu și când un leu sau un urs venea și răpea o oaie din turmă, eu alergam după el și îl doboram și îsmulgeam prada din gură. Iar dacă se ridica împotriva mea, îl apucam de gât și îl sugrumam. De era leu ori urs, stăpâne, îl loveam până ce-l omoram. Rămase privind țintă rândurile, leu sau urs, îl apucam de gât și îl sugrumam. Exista oare în Biblie vreo altă faptă care să dovedească mai multă forță și curaj? Un flăcău fără arme și armură urmărise cele mai puternice fiare, le prinsese și le strânsese de gât cu mâinile goale. Putea vreun David din cei pe care-i văzuse la Florența să se fi gândit măcar la o asemenea faptă, necum la înfăptuirea ei? De dimineață se opri în fața picturii lui Castanio, privind la tânărul David, la brațele și picioarele lui subțiri, la mâinile și tălpile mici, la claia de păr revărsată peste fața atrăgătoare cu trăsături fine, atât de gingașă încât n-ai fi putut spune sigur dacă e de bărbat sau de femeie. Apoi se duse să-l pe David Victor, al lui Antonio Polaiolo, cu câțiva ani mai vârstă decât cel conceput de Castanio, cu tălpile picioarelor temeinic proptite în pământ, dar cu mâna ca de femeie, cu degetele mici, îndoite, de parcă era gata să mănânce o prăjitură cu cremă. Avea torsul bine dezvoltat și o ținută hotărâtă, dar era îmbrăcat ca un nobil florentin cu o haină garnisită cu dantelă, potrivită la o cămașă tot de dantelă. Cel mai sclivizit și mai aristocratic ciobănaș de pe pământ, gândi Michelangelo. Alergă după aceea la Palazzo de la Signoria și urcă treptele spre sala dei Gigli. La intrare se afla un David de bronza lui Verocchio, aducând cu un adolescent visător iar în interiorul sălii era primul David, a lui Donatello, cioplit în marmură. De câte ori îl privise, îi se tăiasse respirația la vederea sensibilității și desăvârșirii carnației. Mâinile erau puternice, piciorul care se ivea de sub veșmântul lung, bogat, era mai vânjos decât în picturile lui Castanio și Polaiolo, gâtul mai gros. În schimb, ochii erau goi, avea o bărbie moale și o gură lipsită de putere, iar fața, încununată de o ghirlandă de frunze și poame, era ștearsă. Coborât treptele de piatră spre curte și se opri în fața statuii lui David, lucrată în bronz de Donatello, în preajma căreia se aflase timp de doi ani la curtea familiei medici și care intrase în stăpânirea orașului după pustiirea palatului. Era o sculptură pe care o admira cu pasiune. David avea picioarele și tălpile destul de puternice ca să poată susține trupul, Brațele și gâtul tot atât de viguroase. Totuși, acum când îl cerceta cu un ochi exigent, văzu că a doma tuturor reprezentărilor florentine ale lui David și acesta avea trăsături drăgălașe, o față aproape feminină, sub pălăria împodobită și sub buclele lungi, revărsate peste umeri. Deși părțile bărbătești erau ale unui flăcău, avea în același timp și niște sâni îmbobociți ca de fecioară. Întorcându-se acasă, tot felul de frânturi de idei începură să îi se fugărească prin minte. Aceste lucrări, mai ales cele două sculpturi ale lui Donatello, care erau atât de dragi, îl înfățișau pe David băiat. Dar un astfel de David n-ar fi putut sugruma lei sau urși și cu atât mai puțin l-ar fi putut omorâ pe Goliat, al cărui cap zăcea la picioarele lui. De ce oare cei mai buni artiști ai Florenței îl înfățișaseră pe David fie ca un adolescent, fie ca un filfizon elegant înveșmântat și pieptănat Niciun artist nu trecuse oare dincolo de descrierea lui David Cu obraji roșii frumos la chip cu înfățișare plăcută Nu ajunsese sărăși la mărturia acestuia Iar dacă se ridica împotriva mea, îl apucam de gât și îl sugrumam De era leu, ori urs, îl omoram David a fost neîndoios un bărbat Săvârșise aceste fapte înainte de a fi fost alesul Domnului. Ce înfăptuise, înfăptuise singur, cu sufletul și cu mâinile sale zdravene. Un astfel de om n-ar fi șovăit o clipă să înfrunte o namilă de Goliat, atât de mare încât putea căra o platoșă de zale în greutate de o mie de funzi. Ce însemna Goliat pentru un tânăr care se încăierase cu lei și cu urșii, doborându-i în luptă dreaptă? În zori? plecă spre șantierul domului, pe străzile proaspăt spălate, în căude, ducând cu el uneltele de măsurat. Socoti pe coloană dimensiunile trupului și prețui până la grosimea unui fir de păr distanța dintre cel mai adânc punct al scobirii și punctul de partea din potrivă ca să vadă dacă era cu putință să închipuie un David ale cărui coapse, cea mai îngustă parte a trupului, să poată fi cuprinse în marmură. Degeaba, făcu Bepe. De cincizeci de ani mă tot uit la sculptor cu măsoară aici de alatul. Pe toți i-am auzit oftând. Păcat. Nici o statuie ca lumea nu poate ieși de aici. E o treabă de iscusință, Bepe. Uite, îți desenez conturul blocului. Acest punct arată cel mai adânc nivel al scobiturii, la jumătatea de pe verticală a coloanei. Acum? Închipuieți că am mutat șoldurile prin răsucire din această porțiune îngustă, iar în partea opusă am scoate pentru a acumpăni o mână sau încheietură mult ieșită în afară. Bepe își scărpină fundul. A, strigă Michelangelo, prin urmare îți dai și tu seama că ar merge. Văd eu după partea anatomică la care te scarpini, că-ți place ideea asta." Trecură câteva săptămâni după care află că rusticii recunoscuse că lucrarea e prea mare pentru el. Sansovino mai pretindea încă un bloc de marmură pentru a putea scoate ceva din coloana Duccio. Ceilalți sculptori din oraș, vreo șase, printre care Baccio, Bulioni și Benedetto da Rovezzano, ridicaseră din numeri zicând că, deoarece coloana fusese cioplită cel mai adânc tocmai la jumătatea lungimii ei, nu se putea să nu se frângă în două în acest loc fragil. Un curier aduse într-o zi un pachet de la Roma. Înăuntru se afla contractul Picolominii. Prea venerabilul cardinal de Siena îi încredințează lui Michelangelo, fiul lui Lodovico Bonarotti Simoni, sculptor din Florența, lucrarea a 15 statui de marmură de Carrara, care trebuie să fie nouă, pură, albă și fără vine, Având desăvârșirea necesară pentru a se putea sculpta din ea statui de cea mai bună calitate, în altă fiecare de câte doi, Bracia Statuile trebuie să fie terminate în curs de trei ani, în schimbul sumei de 500 de ducați mari de aur Jacopo Gali obținuse și o arvună de 100 de ducați, garantând cardinalului Picolomini înapoierea banilor în cazul că Michelangelo ar fi murit înainte de terminarea ultimelor trei statui Cardinalul aprobă primele schițe ale lui Michelangelo, dar se afla în contract o mențiune cum nu se poate mai șignitoare. Întrucât silueta Sfântului Francisc a fost sculptată de Pietro Torigiani, care a lăsat faldurile și capul neterminate, Michelangelo va termina statuia la Siena, din respect și bunăvoință, așa încât să poată sta alături de celelalte făcute de el, pentru ca oricine o va vedea să spună că este tot de mâna lui Michelangelo. N-am știut niciodată că lucrarea asta a fost începută de Torigiani, îi spuse furios Michelangelo lui Granacci. închipuiți în josire, să curăț eu după el. Aspre cuvinte, făcu Granacci. Dar să ne închipuim mai bine că Torigiani n-a fost în stare să termine măcar o siluetă ca lumea, și că de aceea Cardinalul Picolomini a fost nevoit să te cheme pe tine ca să îndrepți. Gali îl îndemnă mereu pe Michelangelo să semneze contractul și să se apuce imediat de lucru. Am stabilit ca primăvara viitoare, când frații Muscron vor veni de la Bruges, să le sculptez statuia aceea, Fecioara și Pruncul, și vor veni în viitor și alte lucrări mai frumoase. Strânse un braț plin cu cele mai noi schițe pentru David și se duse din nou la Piero Soderini. Să-și susțină cauza Putea să-i revină lui comanda Dacă gonfalonierul ar vrea să impună Breslei lânarilor luarea unei hotărâri Da, le-aș putea o impune În cuvință soderini Dar atunci ar însemna ca membrii consiliilor Să facă un lucru împotriva voinței lor Asta i-ar face să fie porniți împotriva ta Trebuie ca ei înși să te aleagă de bunăvoie pe tine Simți deosebirea? Da, răspunse Michelangelo Trist, pare limpede, dar eu simt și că nu mai pot aștepta. Ceva mai încolo de Via del Proconsolo, la numai câțiva pași de Badia, se afla o intrare boltită care părea că duce în curtea unui palat. Trecuse pe lângă ea de nenumărate ori în drumul său de acasă la grădina de sculptură și știa că reprezenta intrarea spre o piață a meseriașilor o lume izolată împrejmuită de zidurile din fundale palatelor, de turnuri retezate și case cu două etaje. Adăpostea vreo 20 de ateliere de tăbăcari, arămari, dulgheri, boiangii de lână, țesători de in, meseriași ce făceau farfeci. Toți lucrau pentru prăvăliile din piețele în aer liber și de pe străzile populare Corzo și Peliceria. Acolo, în partea de sud a pieței de formă ovală, găsite închiriat un atelier care înainte fusese ocupat de un cizmar. Atelierul era luminat de soare aproape tot timpul zilei. Plăti chiria pe trei luni înainte, trimise lui Argento prin grija iezuiților din Ferrara, o scrisoare prin care le anunța să se întoarcă la lucru și îi cumpără un pat cu rotile ca să poată dormi în atelier. Pe zăduful lui Iunie, meșteșugarii lucrau la bancurile așezate în fața intrărilor lor strâmte, boiangiii cu brațele pătate de albastru, verde și roșu, fierarii purtând șorțuri de piele, butucănoși și goi până la brâu, dulgherii tăind cu fierăstrăul sau dând la rindea, împrăștiind în aer talajul proaspăt mirositor. Zgomotele fiecarei meserii se amestecau învălmășite în spațiul dintre ziduri, creând acel plăcut fond muzical care îl făcea întotdeauna să se simtă la largul său. Înconjurat de acești lucrători simpli, atelierul era asemeni locșorului retras și harnic de care se bucurase la Roma, unde, de la masa lui de lucru, auzea forfota și rumoarea de la hanul ursului. o sosi plin de praf și cu picioarele numai răn. Toată dimineața trâncăni fără încetare în timp ce îndepărta cu o și săpun, Urmele lăsate de fostul chiriaș, cizmarul. Era din cale afară de bucuros știindu-se departe de gospodăria fratelui său. Argento, nu înțeleg. La Roma plecai la campania în fiecare duminică să vezi caii. Argento își ridică pe deasupra găleții cu leșie fața brăzdată de nădușeală. Îmi place să cutreier fermele, dar nu să lucrez acolo.